Se nu ikke så sur ud, tager. Vi har jo ferie, dit lille fæg. Og du har godt af at få rørt koderne. Ferie. Frisk bjergluft og lange vandreture. Det har længe stået på Tintins ønskeseddel, men desværre aldrig på Terjes. Og bestemt heller ikke på Kapten Haddock's. Vi træffer ham på hotellets terrasse, da de to trætte vandrere vender hjem til middag. Jeg kommer mig endelig I er godt tosset at stæse rundt i alle de sten God aften kaptajn Du aner ikke hvad du er gået glip af Jo det kan der balle på Væbler på alle tæerne, benbrud og bjergkuler? Nej du må jeg bede om søen Du burde nu gå med dig op en gang Aldrig i livet Bjerge siger mig ikke noget For min skyld måtte man gerne rive alberne ned i morgen Jeg ser bare aviserne Bjergedrama her og der, og alle vegne. De, de, de, de, der er lige en flyvemaskine, der brækker ind i en bjergtinde. Flyulykke i Nepal? Det var dog ret samt arme mennesker. Et voldsomt uvær har ramt india Airways maskinen på Ruten Patna, Kathmandu, og ført den ud af dens kurs imod Himalaya. Ja, og, og, og, og, og, og, og, og så var jeg lige en ind ind klippetinde. Der ser du, hvad dine skønne bjerge forvolder Der er kun ringe håb om at finde overlevende blandt de 14 passagerer og besætningsmedlemmerne Det er virkelig forfærdeligt Jamen der står, at redningsmandskab er sted Så må vi jo det bedste Hæh, middagskongongen Endelig et Kom, Tintin -tin. Lad os gå til vores din travetur har givet mig en klubbende appetit. Alt under fred og idyl på det lille bjerghotel. Da middagen er vel overstået og skal fordøjes i salongerne, hentes skakspillet frem. Og vi er nået frem til deres sidste problem. Bør kaptajn Haddock beskytte sin truede dronning med springeren Ræk nu, kaptajn Jeg er ved at falde i søvn Ja, det kommer der at fjolle rundt i bjergene hele dagen Men jeg haster med ikke, min ven Nej, hvis jeg nu forudser angrebet Og prøver en anden manøvre Så offrer jeg min løber og snupper de tårn Det lyder som en femårsplan Nej for at se, hvad jeg gør nu, min gode Tin-Tin. En, to, tre. Bunden fra -tæn. A -a -a at til... Ah, ah, For 7 millioner min låner skal du absolut nyse så ubehersket. Jamen, jeg, jeg nyste slet ikke. Jamen, hvad, hvad kalder du det så? Ja, du må virkelig undskylde. Jeg blånede, hvis det er et øjeblik. Jeg drømte om min ven Tiang, den unge kineser, du ved. Blånede? Mens du spiller skak med Nej. Nej, hvor var det skrækkeligt. Som et mareridt. Jeg så Tiang ligge i sneen, lemlæstet og halv Du er overtræt af den fodtur. Tiang rakte hænderne frem imod mig. Hjælp mig, Tintin. Bønden faldt han. Ja, du må undskylde med, Jeg er dybt rystet. Tror der nu er jeg spillet alligevel ødelagt. Gå i seng, min ven, og drøm om noget, der er rarere. Du var vist ret, kaptajn. Godnat. Det er en alt andet end frisk og udvildet tin der da næste dag mødes med kaptajn Haddock ved hotellets morgenbord. Godmorgen, unge mand. Sov det godt, eller haft så drømme? Uh, jeg har ikke lukket øje hele natten. Synet af tjang, der lå i sneen og rogtet på mig, har jo forfulgt mig. Uh, slap nu af få en kop kaffe og tænke på noget af der er kommet brev til dig fra Hongkong? Det er stiget til Møllenborg, og er blevet eftersendt her til hotellet Fra Hongkong? Hvem kan det være? Ah, ah, ah, Tiang! Åh, for 10.000 tusind Denne gang skal du ikke bille mig ind, at du ikke nøs. Nej, nej, kaptajn Se selv, er det ikke underligt Brevet er virkelig fra chang. I aften så jeg ham i drømme, og til morgen kommer der brev fra ham. Mm. Og hvad skriver han så, denne Ting-Tjong? Han skal overtage en antikvitetshandel i London sammen med sin stefars bror. Ja, vil. Og hvad så? Han skriver, at skønt han er, en sådan gunst uværdig. Han slået til og er fløjet til Europa. Mm. Og han glæder sig til at se os igen. Mm. Og hvornår siger vi så ham, denne... Solen, søn. Lad os se. Jo, han skriver. Jeg flyver fra Hongkong i morgen. Undervejs ved at besøge min agtede Stefars fætter, som bor i Kathmandu i Nepal. Hvad? Kathmandu? Du godeste. Det var jo en maskine til Kathmandu, der knuste mod et bjerg i Nepal. Hvor er morgenavisen? Måske der står mere om den flyvelykke. Jeg kan det står her Tragiske enkelheder Blandt de forsvundne er en ung kineser ved navn Chang Chong, Yang Chang. min stakkels ven Chang. Vi skal aldrig se ham mere Så, så, så, så Og dog, nej, Chang er ikke død øh, øh, ikke død Jeg så ham jo i live i går aftes Ah, det var en drøm Det var ingen almindelig drøm, kaptajn Det var... Uh, hvad hedder det nu? Telepati? Et varsel? Jeg er overbevist om, at Chiang lever Husk nu, at du ikke har sovet hele natten Og at du altså... Han lever, siger jeg da jo Jeg pakker min kuffer, der rejser til Nepal Vær nu fornuftig, mand Ja, jeg forstår godt, at den drøm har rystet dig men det her, det er jo Det er ikke vanvittigt at redde, Tiang. Hvordan skulle du kunne redde en død? Chang, Chang. Hvad var det? Chang, på plads. Jeg har forbudt dig, at Mikkel, der ville gerne slutte. Nå, hun kaldte på sin Peking gæser. Men altså, tænk ting. Hvis din ven Tiang ikke var død, så havde redningsmandskabet for længe siden fundet ham. Måske, men alle disse varsler, Tjang, tjang, og åh, tjang, åh, tjang Åh, må jeg være frik for deres tjang Undskyld her Jeg er bare for kølet Kaptajn, var så eller ikke, jeg er overbevist om, at tjang lever Bli du bare her, jeg tager afsted og leder efter ham Bliv med Ja, det kan da bidende sætte i øreflippen på, at jeg bliver her Rejs du blot det bliver uden mig. Det er jo netop det, jeg siger. Rejs til Vladivostok eller Bloksbjerg, din stædige kamel. Mig får du ikke med. Jeg rører mig ikke ud af pletten. Og når jeg siger nej, så mener jeg nej. Nej. Nej. Øh. Og er du nede? Og så går det naturligvis hverken værre eller bedre, end som sædvanligt, når kaptajn Haddock prøver at få sin vilje, et par dage senere står han og Tintin i lufthavnen i New Delhi. Meddelelse til transitpassagererne fra New Delhi til Kathmandu og din afgang fra Villington-lufthavnen 1435. Passagerne blev tjekket ind senest kl. 14. Vel ankommet til Kathmandu, opsøger Tintin og Kapitán Haddock næste morgen, Lufthavnschefen. Og da vi er venner af nogen, Tiang, et af offrene fra flyveløbet, agter vi er lede efter ham. Men det der er vanvittigt, tænk på farer og vanskeligheder, en sådan ekspedition frembyder. De risikerer lige på deres ven er sikkert aldrig død af sult og gulde. Ja, det har jeg forlæst prøvet at forklare sin sin. Vi agter at trodse alle farer og vanskeligheder for at finde ham. Mægget vel, men gør dem klart, at ingen fører vil gå med til at ledsage dem. Et Dog skal jeg prøve at kontakte Sjærpærerne for retningsekspeditionen. Du med dine fikse idéer og drømme Jeg drømte om Napoleon for forleden Og derfor rejser jeg ikke til St. og leder efter om, Jeg går ikke i søvn. Jeg ser mig forberedt og... på, Kaptejn! For 10.000 salt og syltes, der rutter Kunne I ikke have taget en lastvogn I stedet for at sleve rundt med alt det der skrammel på vores orde? Drej sammen, meget godt, så lader jeg gå Ja, yeah, bevært. Godt du igen. Jeg spørger lige om vej. Undskyld, min herrer. Kender din butik her som ejes af en kineser? Øh, uh, uh, Chinese shop? Chinese shop. Ah, oh, Chinese shop. Yep, up there. Yes, sahib. Left. Up there. That's right. Le left, then, right. Thank, you. Thank you. Thank you very much. Enkels er død, <laughs> Men jeg er overbevist om, at han lever, og for at finde ham, må jeg blot have en erfaren fører <laughs> Vi spørger Taki, vores dygtigste shabba Han var med på redningsholdet, <laughs> men, men jeg kender aldrig svaret Nej, sahib, jeg ikke ikke ved tre liv Dit liv, andens, sahibs liv og mit liv, for at finde dødt mand jeg er sikker på, at Jang ikke er død, taki. Han er død, sahib Jeg er vækker deroppe, se knus fly Ingen levende der, for koldt, ikke noget at spise Det er jo krystalklar logik, til, Sjærepan har så evigt ret Ingen kan overleve de bjerge Kom, kom nu her, vi rejser hjem Op gik den skøre plan, Tintin. Du har nok ret, kaptajn Det er rigtigt, hvad Sjærepan siger Bravo Endelig kommer du til fornuft Jeg har ikke ret til at sætte andres liv på spil for at finde, Tjern. Jamen, det er lige mine ord Så jeg rejser alene Godt Udmærket Storen Rejfændelig Yborlig Antion Og husk, at det bliver alene For nu af må du klare dig uden mig Basta, finish, slut op. De næste tre dage bruger Tintin til at forberede den lange og farfulde tur op i de sneklædte bjerge og tiden er inde til at tage afsked med kaptajn Haddock. Kom ind! Ja, kaptajn, så kommer jeg for at... Hør, hvad skal rygsækken der betyde? Hvad skal betyde? Hvad plejer en rygsæk at betyde? Den skal selvfølgelig med på vores tur. Du troede måske, at jeg ville sådan splej, som der rejse alene. Du troede vel, at jeg kun har lidt mælk i årene, hvad? Jamen, har Ikke du det? noget, jamen her eller der, du sparer dine protester Selvfølgelig rejser jeg med Et ord mere, og jeg rejser alene Og desuden så, kom ind Nå, hvad med det? Sjapar sendte mig Han siger alt parat, og jeg følger med som bærer Fortæl Taki, at vi kommer Du er en guttermand, kaptejn Ja, ja, ja øh, Sjapar Takki Lovet at følge os til vraget, Men heller ikke et skridt videre Og så har han sørget for alt hvad vi behøver til ekspeditionen Proviant, bærer, udstyr, hundekiste, tæri Og en enkelt pladskeviske til mig Takket være kaptajn Haddocks pludselige energi Kan den lille ekspedition komme sted. Køretøjer findes ikke Der må traves af vildsomme stier Vandløb må krydses Hvis man der ikke som kaptajn Haddock klumper i Der overnattes i øde egne Med natten sære Hemmelighedsfulde lyde Ved dagbry det videre Er stadig mere uvejsomme stier Som ofte kun er rådt tilhukkede passager i klippevæggene Men ingen taber mod Se fremme, sahib Monument, store lamer, aske ligger der Åh, oh, pas på! Stop! der, sahib! Stop, stop, stop! Stop, stop, Hvad er der? Ulykke ske, hvis sahib går til højre om monument Hvorfor? Er trafikken 13? Får man færdsensmøde? Ånden op bliver rasende, når mennesker går højre om Ja, nu er det alligevel for sent Turen går videre gennem en frode skov og frem mod de sneklædte bjerge, hvor ekspeditionen slår lejr Der, Bartvit, Tibet ah, Vi er fremme i morgen med vrag af flyver Og nu vi spise sambar, sahib Sambar, hvad er det for noget rusk og Rejst et med te og smør Hvem vil komme? Hør Hørte I det skrig? Det, det, det værer yeti. yeti den afskyelige snemand Åh, oh, op Det er jo Ingen har nogensinde set den afskyelige snemand Sahib, ikke gale Yeti sand Yeti, meget stor Meget bisk Han spiser øjne og hænder og døde Åh, og... slader, det er det vinden, der laver den lyd Heldigvis har jeg fundet min allersidste reserveflaskeviski og... Ho, ho, ho, ikke, ikke drikke Hvad? Sender jeg at dem? Er de afholdsmanden? Hvis Jeti mærker lugt af Spiritus, han kommer Jeti meget glad for Spiritus Han engang drikker, bliver fuld og sove. Så landsbymænd finder ham og... Binde ham. Arme snemænd. Men Jettie vågner op med tømmer, man. Ja, det kan jo hele for de bedste. Og så han vågne og ribber i to og løbe. Nu kan det være nok. Nu går jeg til køjs. Natten sænker sig, og ved daggry netop som ekspeditionen er på vej frem, gør kaptajn Haddock en beklagelig opdagelse. Goddag, kammerat, hun under min visker er forsvundet. Har du set den til ting? jeg troede du selv tog den med ind i teltet. Ja, den er borgget væk, pisk forsvundet. Ikke engang den tomme flaske ligger tilbage. Vi ikke fortsætter, Sahib. Abs, ja, det er kun mig, der Nej, men Yeti være her og stjåle flaske. Jeg taler til bedre. Nej. Hæ, hæ, en viskidrækende jæti Den spiller måske også på vandhål Så hip Indfødte bærer beroligt, De løber fortsat tur, Så de ikke bliver til grin hjemme Er der noget vejentag? Hvad har du fundet? Fodspor, fodspor Store fodspor i sneen den afskyelige snigmands fodspor. Nej, begynder du nok at til, se til det er jo hjørnespor, mand. Men lad os da få på at følge sporene, så vi kan få det opklaret Nej, nej, siger det. Nej, Nej, du ikke gøre det. Vi er forsigtig, ja. ja. Forsigtig, ja. Jeg får snart ved med jeres jævn. Hold, vent dit. Der er lige noget her. For hundrede biljoner på mile. Min whiskyflaske Tom Min whisky Din drunkenbold Fødebølle Tyve knat Smok, sud, sprinter, sud, yes Utøv, smirer, bruger ikke råbe Laviner Bum, spise bølle, bavian, bade dit Shhh, saib Bås på, bås på, sneskred Kanibære, kældtrik, røvskil, krabby Kanibære Kom nu! Med. Ti stille. Oh, nej. Bærer er nu! Kom nu! Kom er Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom er Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Oh hej! ja, hvor du nu godt igen Kom tilbage i kældtringer Vel, Svar den skurk til snemand igen Det er ikke ham, det er Eko. Mine folk meget bange De flygte hjem til landsby Nej, spurgte om mening Vi skal nu frem Umuligt, Saib Vi ikke bærer kuliers opbakning vi tager en ekstra pakke vær og efterlader det mindste nødvendige. Vi må frelse Tiang. Og sider når den lille tap og skare frem til vraget. Her knust flyver. Du selv ser Ingen levende mennesker. Nej, ikke her. Åh oh, Gud, se hvad der ligger i sneen. En tøjbamse. Hjerteskærende. Ja, det er det eneste du kunne finde efter denne ekspedition. Er vi vi overnatte her, Sahib. Jeg vil nu først gå en runde. Måske er her en grotte eller et lag bag klippespalterne, hvor tiangstyret er hen efter ulykken, og hvor redningsfolkene ikke tænkte på at lede. Kom til. Tej. Der er en åbning til en hule her. Kom så, gode hund, Du går i forvejen. Nej. Nej. Det er nok af. Kan ikke se en hånd for sig. Så nu er øjnene ved at vende sig til mørket. Kom til jeg, Kom! Hvad er der? Har du fundet noget? Og oh, det er bare vinden. Ho! Der er ristet tegn på den flade sten. Det er. Det er Tiang. Det er Alma. Jeg tror altså ikke fejl. Tianga overlevede ulykken. Han har været her. Men hvad blev der siden af ham? Måske er han i en mørk krog her i grotten Tian! Tian! Lad os komme væk, Terri! Åh oh, nej, nu sneer det Der ah, har vi ikke far. vildt Hold snuden i sporet, Terri, selvom det sner til Vi er ude i det fri, selvom der er ligesom mørkt som ind i korten. Pas på kløften, Terri! Kom, hold dig inde her tæt til mig Hurra! Vi er frelst! Jeg kan se kaptajnen derhen. Åh, oh, hold! Kaptajn Haddock! Det er os! Åh, oh, han hører mig ikke. Måske Tintin har set fejl. Kaptajnen er det i hvert fald ikke. Og hvem det så en er? Hvad det end er, der langsomt bevæger sig forbi et sted derude i snestormen. Så reagerede det ikke på Tintins råb Først sent Næste eftermiddag Da det klarer op Finder kaptsan Haddock og Sherpan Tintin og Terry Dybt nede I en klippehul. Jeg faldt og støtte mod klippesiderne Så ramte mit hoved noget hårdt Og Terry jeg mistede bevidstheden Godt er vi Var lige så stede som du Tintin Og hold ud Til vi fandt dig. Men jeg fatter ikke, at du kunne være så tæt ved mig i sneen i aftenskaptajn, uden at du så eller hørte mig Hvad? Jeg? Jeg var knæmme i hudet Så jeg ved braget og ventede på dig hele natten Det er sandt, sahib Men... men hvem var det så, jeg så? Nå, lige meget, jeg har bevis for, at Tiang overlevede ulykken Yeti, har måske et Tiang Ah, vi med jer, Yeti Jeg vil få svip af det underlydige spøjelse sådan en fejkujon, der kun til vise sig, når det er usynlig. Kaptajn, stands, bliv her Hvad er det for noget gult noget deroppe på den klippeside? Hvad? Jeg kan ikke se noget Hurtigt, ræk mig din kikkert Tak Det er... det er en klud næ et tørklæde Se selv, Tarke, et gult halsterklæde på klippen Sahib har ret Endnu et bevis for at tjern lever han har vist os den vej, vi skal følge for at finde ham. Jeg kan ikke se et kuk. Men sahib, vi ikke ved, hvordan gul klud kommer derop. Måske med vinden. Vi skilles her, sahib. Jeg drave til Berge. Ikke følge med længere. Vi forstår dig godt, Tarki. Du har været en strålende fører. kaptejen og jeg klarer resten af turen selv. Her din dine penge, og tak for hjælpen. Farvel. Jeg håber, at I endda vender til berge, til jeres land. Det håber jeg knap også Og helst i live Så jeg er besluttet at følge med takhed Ja, kaptajn, det er nok klogt at give op Etien er alt for farlig nu, da den har opdaget os Jeg er også bange Øh, så er du bange? Øh, er du bange? Ja, ligesom du selv, kaptajn Bange? Hvem? Nej! Bange for mig? Hvis nogen skulle være bange så er det den Jeg skal lære sådan en blød bavian, hvad det vil sige at være bange. Hvor var det du så den gule halsklod? Kom så, videre. Jeg følger alligevel med jer, unghvide sahib, som våger livet for guld dreng. Jeg er guld mand. Jeg også våger livet for jer. Bravo, begge to. Det er i hylende, snestorme og bidende kulde trosser vores venner alle farer og anstrengelser For at finde nye spor efter Chang. Men håbet er lille Og det svinder stadig Efterhånden er det et spørgsmål Om de selv kan overleve Men så, pludselig en dag Da Tintin med sin kikkert Søger efter spor Er lige ude i landskabet Kaptejn, der er et lammekloster Fortsæt uden mig men vi er frelst, kaptein Rejs dig op Aldrig i livet Hils dem fremme og sig At verden gerne må gå under For min skyld Pas på, pas på, sniskred Vi ikke bliver her Vi må videre, kaptein Du skal rejse dig op Oppe i Tibets hemmelighedsfulde bjerge ligger et lille Lama kloster, Og her har man også hørt lavineskredet. Den hvide gudinde er vred. Der vil ske store ting. Signe de lyn, vær dog ikke overtorisk som en bunde nede i en boring, boring Det er kun en lavine. Se, af lyn svæver i luften. Nu får han igen en åbenbaring. Signe de lyn. Og hans åbenbæringer. Stille, sig når det lyn vil tale til os. Jeg ser træmen og en lille hund, vil som morgens De er i livsfakket. Deres kræfter er udtømt. Ja. Ja. Ah. Hvor jeg? Ja. Åh oh, ja yeah. Hvor er de andre? Terri, tid dog stille Hold op med det hylderi Terri, de skal finde de andre Jeg skriver en besked til lagemagerne op i klostret Du må prøve at løbe op med den. Hør du, Terri? Flink, hund Løb så, det haster Hvad vil du her? dumme hund? Flyt dig, væk med dig Pas på, den abyss! Hjælp! En galund! Hjælp! Hold! I ikke rører den hund! Det må være månskne fra sinede lyns lige før. Se, den bringer brev til os. Der er rejsende i farer i retning af den vilde Lad ja. os søge, søge efter, efter dem ja. ja, vi skal, ja, vi skal, vi skal følge, følge vundet ja. den, den viser os vejen vi Og sådan går det til At Tintin og hans venner Bliver fundet og reddet I de øde bjerge Velkommen Til Corpionklostret og oh, rejsende Man fortalte mig At I var tre Vores ven i nu deres herlighed. Han var udmattet. Og ja, I fremmede nærer en forunderlig lidenskab for at bestige de højeste bjerge. Hvorfor gør I dog det? Deres herlighed, hverken tørsten efter nye rekorder eller trang til bjergebestigning har ført os hertil. Vores mål var at. <tryk> Jeg kommer bræsner og forstyrer deres øh, øh, høj, men øh, de har jo ikke skoeren. Vær også du velkommen, ædle fremmede med kun én sko. Og du, unge fremmede, du fortalte om det ægenlige mål for jeres rejse. Vi søger efter en ven, en ung kineser ved navn Tiang, der skulle være eneste overlevende efter en flyveulykke. Ja, hr. Storvej siger, vi har ustansligt været ved at knække halsen for at finde ham. Vi har været rundt i de her fordømte bjerge i dagvis, og fået sne i skoene, og i ørerne og i munden, og fået stjålet både vores viske og min sidste flaske, og en uforskammel snemand, bare for at lede efter. Det er altså for at lede? Efter din ven Tiang, at I har udstået disse farer. Mine venner, her i Tibet beholder pjervene dem, som de har taget til fange. Gribene sør for resten. Det er bedst, at I rejser tilbage til jeres land igen. Lige mine ord, deres øh, øh, øh, I morgen draber en karavane til mepal I kan slutte jer til den. Ja, det må vi vel så Jeg ser, jeg ser Jakens Mule En grotte. Den dreng, som ejer dette gule tørklæde, Han ligger på et leje Af ene bærgrænet Øh, han, han, han, Hans feber, sørme Klik mig lige i armen til til Lad jeg gøre det selv Au Drengen har feber Underunder vil tale ham Men jeg, jeg ser jeg ser nogen nærme sig. Hold, hul, i kammer. Ellers er der ingen, der vil tro, at jeg det her. Sig mig, hvor Tiang er. Hvem taler du om? Om Tiang, drengen, du så i grotten. Jeg forstår ikke, hvad du siger. God rejse, unge fremmede. Så var der, så altså håndbukker opspin, Sådan en, sådan en fond i det vækker, mand. Ædle fremmede. Her i Tibet sker ting, som forekommer jer ja, vesterlændinger ganske naturstridige. Det var bedre, om Sjang var død. Miguen giver aldrig sit bytte fra sig. Er Sjang snedmandens fange, så vil vi redde ham. Holdt. Nu er der altså slut med dine skøre påfuglen til ting. Vi rejser hjem til Møllenborg i morgen. Sig ham det er et par ord. Der er så... Selvfølgelig får kaptajn Haddock ikke sin vilje. Så fra det fredelige lama går turen atter ud i Tibets vildsomme bjerge. Jakkens Mule. Det var stedet, Lamaen så i sin åbenbaring. Stedet, hvor chancen skulle være. Men ingen indfødte våver at gå derop. Så Terry er nu alene om ansvaret som fører for Tintin og kapten Haddock. Jakkens Mule. Den næste bliver vel sølvpænsvines hule Eller slemandens bule, eller... Ja, kaptajn, Æ. vi går i blinde Men jeg tror nu alligevel, jeg har ført os på sporet Nå, alle bjerge her ligner ø, oksemule Det er, hvad sagde jeg? Se selv, kaptajn Der er ingen tvivl Det er vores bjerg Vi slår leger her og holder øje med det Slår leger? Hø, og overnatter Uden så meget som udsigten til en Godnat, Sjøs. Jeg ser den, I kigger den nu. Den dukkede frem bag klippen derovre. Lad mig se. Nu er det. Stik mig den til den. Nej, for sent. Den er forsvundet igen. Ja, det tænkte jeg nok. Vi må benytte os af øjeblikke, Der er ikke et sekund at spille. Hvad skal vi gøre? Styr direkte mod Jætiens tilholdssted og befri Tiang. Fremad! Ja, du kan. Men... Vi skal i hvert fald have fotografiarberettet med. Ja. Tænk en gang. hvis vi var snuppet billedet af den Sikkerhed på at styre det bevæge. Du bliver her og holder udkik Hvis den vender tilbage, pifter du i fingrene Ja godt, men husk nu at få dens portræt Jeg... Øh, øh, jeg, jeg bruger jo ikke at lade gå alene Sæt øh, øh, Jeg sætter nu sker noget Tian Tian hvem, hvem? Hvem er det? Hvem taler? Tiang, det er mig, Tin-Tin. Tin-Tin, hvis du anede, hvor har jeg tænkt på dig? Tian, du lever. Åh, oh, hvor er jeg lykkelig. Men du er syg. Du ryster, hører feber. Kom, tag min anorak på. Jeg støtter dig. Nej, Tin-Tin. Jeg er forsvaret. Tin-Tin! Jeg ryger i faskebomben Kaptajn, du godeste, kom du noget til? En atombombe En atombombe Vi er døde, ikke sant? Det, det hele er overstået Nej, det var Jætien, skynd dig kaptajn Tiang er her, vi må straks bringe ham til lejren Jamen, Jetien. Den afskyelige Snefidus Han blev blændet af da jeg prøvede at fotografere ham Han stak af, men han kan vende tilbage hvert øjeblik Jeg har vel allerede regnet ud, hvad der er sket Jeg overlevede flyulykken Men lå bevidstløs i sneen i mange timer Mine ben gjorde frygteligt rundt Rundt omkring lå ravstumper jeg hørte kun vindens i bjergene. Dem, der bjerg. Jeg var den eneste overlevende. Jeg havde kun én tanke. At flygte. Så fandt jeg en revne i klippen. Og besvimede igen. Og da jeg kom til mig selv. troede jeg at jeg skulle dø. For i halvmørket stirrede to lysende øjne stift på mig. Simon. Den var ikke spor afskyelig Den knyttede sig hurtigt til mig Bragte mig mad, som den fandt ved vragen Og urto og smådyr Den sprang fra klippe til klippe Og da undsætningsholdet kom Så prøvede den at mig fra dem Den bar mig langt bort Og gemte mig til sidst i hulen Hvor I fandt mig, stakkes snæmaren Sjørstakkes, sådan en hvis jeg nogensinde får fingre i den Den, den timetanske taskelspiller Sagde du stakkels Alle andre kalder ham oskyggeligt, Tiang Ja, men han tog sig jo af mig Uden jætiden var jeg død af sult og kulde. Et par dage efter er Tintin og kaptajnen tilbage hos læremærner i klostret Med Tiang der i sandhed får en fyrstelig modtagelse Vær hilset o oh, rene hjerter Og vær velsignet For dit mod Dit venskab og din udholdenhed Åh det mangler bare. Vær også du velsignet Rumlende torden Til du har den tro Der kan flytte bjerge Læv bjerge En gang til for mig Og det er den unge dreng som I har fristet fra Miguens klør. Er det Vesterlands trompetfandfader? Nej, det er som bare mig, der pudser næse. Så hør dig lammerernes hyldest Det var Jetins farveltjæg. Nu er den ensom igen, indtil den en dag bliver fanget. Det bliver i hvert fald ikke af mig. Tak for alting. Og en Haddock Og husk, at sådan som jetzen var over for mig Var det næsten som om den var et rigtigt menneskeligt væsen Hvem vi. Og skal vi så sikkert komme hjem til Møllenborg?